Розділ 9. Хокана кличе «Давай поміняємось місцями», – попросила дівчина у пошуку гармонії. «Давай, але чому так?» «Я більше люблю дивитись на дорогу, яка лишається позаду», – стенула плечима Хаганчуковська за дівочим прізвищем матері. «Те, що має статись, все одно відбудеться», – а спостерігаючи за тим, що вже пережито і залишилося в минулому, я можу зробити певні висновки, які допоможуть мені в майбутньому. А мені до вподоби погляд віч у віч всьому, що має прийти. Байдуже відписала простачка, відклавши записник і вкотре спробувавши задля перевірки вимовити ті слова. «Не вдалося». «Гаразд, спробуємо пізніше». Не все життя лишатися німою, Олегова мати ж заговорила врешті. На той час минуло півроку. Ніна з Поліною їхали електричкою до Валентинової бабусі. Дівчина, схожа на Дженніс Джоплін, трохи здивувала подругу, викликавшись ще вранці відвідати стареньку під приводом допомогти їй на городі. Звісно, вони не раз там бували – «Однак без валика це виглядало як...» «І ти не боїшся того, що має прийти?» – обережно спитала Ніна. «Сміливо дивишся віч у віч?» Поліна не зрозуміла. Її слова прозвучали швидше як натяк на щось конкретне, ніж звичайну розмову про прийдешнє. Хаганчуковська за дівочим прізвище матері під перше голову рукою зітхнула. Поліні не раз здавалося, хоч вона ніколи і не мала щодо себе підозр у бісексуальності, однак якби вона була чоловіком, то нестримно закохалася б у цю красуню. Краса Ніни була такою справжньою, живою, непідробною. Зовні в ній мало що нагадувало батькове коріння. Радше в її характері жила ота гімалайська мудрість. А непальський дух та українське серце чи не ідеал жінки? Такі дівчата і близько не схожі до дутогубих ляльок, які згідно з порожніми макетами тріумфують перемогу пластмасового, ботоксного та інших грошожерливих світів. Дивлячись на неї, майбутнє припиняло здаватися позбавленим сенсу. «А якщо завтра?» – знову спитала Ніна, зажурено спостерігаючи за деревами, які однаково взад чи вперед неначе рухалися за вікном – Вільгельм Райх сказав би, що це не так важливо, аби врешті всім було приємно. Полініш зробилося на душі далеко не радісно. Піймавши спантеличений погляд подруги, дівчина у пошуку гармонії скривила кислу гримасу. «Якщо я тобі скажу, що завтра з батьками повертаюся до Непалу?» Припустила вона, пальцями розутої ноги потикавши полів коліно. Флейтистка засміялася. «Ну, ти ж такого не зробиш!» – написала вона. «Вже зробила!» – зітхнула Ніна. «Вже придбала квитки! Розумієш, я мушу!» «Що? Ти ж обіцяли лишатися з нами!» Все ще намагаючись сприймати за жарт, запанікувала простачка, різко смикнувшись і ледь не порвавши свій записник. Вона боляче ляснула себе по щоці, аби впевнитися, що це не лихий сон, а слова, що тільки но пролунали, не брехня. Люди, котрі встигли це побачити, насторожено перезирнулися, наче завжди їм до чогось мало бути діло, а тих, на кого вони реагували, повинно було те обов'язково переймати. Не демонструй при вселюдно своє захоплення БДСМ! я не обіцяла не їхати. Я лише казала, що не зроблю цього, не попрощавшись. Так склались обставини. Найщасливіший на світі карлик вже має тут дружину, а будь-хто з хмельничан радше ходитиме босим, ніж випустить Нілама з України. Та й він сам туди ні ногою. Каже, над Гангом досі літає душа його загиблого товариша, тому опинившись вдома він просто сказиться». Боріш дуже важко в українській школі, а мене тут. Ніна заткнулася, майже нічого не тримає. Вперше за історію Хокане нещодавно там відкрився великий центр для догляду за тваринами, найкращі ветеринари з різних країн працюватимуть там, мені буде чому повчитись, врешті я завжди можу повернутися. Не варто сприймати речі так фатально. «Майже нічого не тримає? А як же ми? Це, звісно, гарна можливість. Та з ким же я тепер слухатиму китайську музику і питиму чай?» – засмутилася Поліна. Дівчина у пошуку гармонії вагалася, помітно розриваючись між тим, де хотілося лишитися, і тим, де бути. «Тому я й сказала, майже, чай пити можна з Олежиком». «А китайська музика, хіба це не до твого нового хлопця? Він же обожнює китайські бойові мистецтва. Значить і музику, культуру та, відповідно, звичаї. Взагалі, існує щось таке, що цей родий писака не мріяв би освоїти чи осягти, і врешті не міг втілити?» «Це правда». Поліна миттю пригадала, як Артур на прохання Валика із задоволенням напнув на себе костюм пурпурового дракона, щоб допомогти Ростику завоювати серце його обранниці. Може, такі витівки вдаліше було б крутити з однокласницями Валентинового племінника, однак восьмикласниці сподобалася вистава. Частково, мабуть, тому, що Карлсен подарував їй кілька своїх книжок, а без фентезі дівчина не уявляла свого життя. Цей хлопець, певно і справді, володів якимись чарами, адже коли завітав у гості до Валика, одне з нещодавно народжених кошенят Афродіти та Бурчика, мов би, прилипло до нього. Та так, що ні на крок не відходило, і йому довелося взяти його собі. До того ж, за деякими чутками, Ростикова відтепер вже дівчина присягалася – то дракон був справжнім, все одно на власні очі Поліна всього того маскараду не бачила. Кардинальний індикатор має бути обов'язково старшим, десь мінімум на 10 років, розповідав Амурчик щастя. Зазвичай 20-30, хоча, може, і я і загнув на 2-3. Бувають і однолітки, то неважливо. Однаково, щоб стати чиїмось індикатором, потрібно хоч чогось досягти. Бувають надто ліниві люди, котрі взагалі нічиїми індикаторами не стають, а буває навпаки такі, хто надто віддає себе іншим. Такі можуть бути індикаторами для мільйонів. Проте це небезпечно, бо в другому випадку це люди, що забагато відчувають а отже сотні слабких душ, які не вміють самі виробляти, можуть викачувати з них енергію, і крім тієї, що кардинальний їм дає добровільно. Це трохи порушує правила астральної ідентифікації особистості, оскільки насправді віддавати себе без міри – собі ж лихо, адже навіть у світі духів за все рано чи пізно стягується сплата. От тільки там, в іншому вимірі – це не гроші. Ти хочеш сказати, що треба себе стримувати і не віддавати в тій мірі, що домаєш та бажаєш? написала Поліна. Навпаки, сьорбнувши чаю, вигукнув Валентин. Такі люди швидше догорять, якщо стримуватимуть себе. Величезний запас могутніх сил у тих, хто відкрив своє серце до безмежної любові. Просто не кожен має сміливість це зробити, або, здається, тісно закриваючись чи безповоротно черствіючи до оточуючих, і після кожного удару вважаючи, що це їх від чогось врятує. А ударів тих, скільки ударів серця, раз за разом. Однак у цьому ж і є сенс. «То те, що Анжела мені розповіла, не зовсім правда?» – засумнівалася Поліна. Їй почало здаватися, що Валик просто намагається навмисно її заплутати, щоб вона не відволікала його і саму себе від підготовки до вступу в медучилище. Валентин розвів руками, нарешті відклавши книжку в бік. «Може, вона тобі неправду розказала, а може і я, щоб ти не зациклювалася на цьому і не вбачала у кожному співпадінні свого так званого індикатора». Не так важливо, хто він, як те, що ідентифікує саме тебе, що допомагає тобі зберігати вогонь у твоєму серці у середовищі, де звідусіль його намагаються загасити. Відповідь на це можеш дати лише ти справа не в тім, де ти гориш, а наскільки величезне твоє полум'я, це я так кажу алмази в багній не розчиняються. А це вже слова Віктора Гюго до речі. А я ж нещодавно зміг почути своє. Не казав? Полю, ти уявляєш? Я полюбив. Простачка абсолютно не здивувалася. Тільки, склавши руки на грудях, закотила очі. Ти певно, не розчула? Я сказав, полюбив, а не закохався, вирішив уточнити валик. В сенсі, Нею виявилася та сама, номер котрої тобі дала Кіра, не повірила Поліна. Ручка припинила писати, так і не нашкрябавши знак питання. Не зовсім. Та дівчина дуже хороша та чудова, і вона досить швидко усвідомила де її справжня любов. Та разом з тим дала зрозуміти це й мені. До неї лише Кіра вчинила доволі дивно, по суті, передавши свою любов іншій. Дана ж, покидаючи мене, на прощання сказала те, чого я ще не чув від жодної. «Як ти гадаєш, що це було?» «Вибач, але ми маємо розійтися, бо я не думала, що ти аж такий кірпатий», – припустила флейтистка. Вона сказала, «Не мені, першій, допомагаєш розгрібати сміття у серці, а сам...» «Валику, вибач, що використаю твої слова», та нехай нарешті зійде на тебе твоє справжнє кохання, те, на яке ти заслуговуєш, і нескінченні пошуки припинять завдавати болю твоїй душі, бо й тепер твоя єдина, й тиме поруч, рука попід руку все твоє життя. натхненно процитував син святого Валентина. Тієї ж доби о третій годині ночі мене осяяло, і я написав повідомлення Кірі. «Знаю, це може виглядати дурнувато, але ти можеш зараз прийти до парку?» О пів на четверту ранку ми стояли в обіймах одне одного підмісячним сяйвом. Поліна не знала, як реагувати, бо не могла повірити в те, що це не сон, і те, що справді нарешті здійснилося одне з її заповітних бажань. Дівчина навіть не помітила, як поїщу ці ковзнула сльозинка щастя». Однак вона не сховалася від погляду Валентина, який миттю скочив за столу і почав танцювати довкола себе. Дівчині запекло в очах. Вона й забула, що сьогодні вперше за досить довгий час трішки підфарбувалася. Скоро обіцяв прийти в гості Артур, тож вона спекла пиріг, а також вирішила себе прикрасити. «До не таких вже й добрих новин!» Досхочу настрибавшись, сказав Валентин. «Олег тобі ще не казав про цуценя, яке принесли до клініки сьогодні вранці?» Флейтистка заперечно помотала головою. «Вона вже давно помітила, варто дізнатися про щось, що тебе засмучує, то невдовзі обов'язково має відбутися щось радісне, але й після веселощів знову ж таки буде якесь лихо». Може, тому люди звикли, починаючи розповідати про певні події, казати, що мають одну погану новину, а одну хорошу життя не питає, з якої ти хочеш почати? Дивно, що не казав, здивувався Валентин. Начебто ж ти його основний помічник? Взагалі він не вдавався до подробиць, просто повідомив, що, словом, шансів на одужання в тваринки майже немає. Я його особисто не бачив. Мені Олег це по телефону розказав. Я запропонував допомогти, а Олежик відповів: мовляв, нехай Поля вирішує, чи згодна вона поступитися. Тепер же Поліна здивувалася. Хіба вона гірше тямить у ветеринарії, щоб передавати пацієнта валику? Коли він просив мене підійти, написала дівчина. Надвечір, десь через 4 години. «Слухай, далі продовжуй вчити без мене. Вже маю бігти. На мене Кіра чекає». Зиркнувши на годинник, схвильовано вигукнув син святого Валентина. «І причешись! Артур от-от завітає!» Простачка провела товариша з квартири і миттю дослухалася його поради. Тільки-но розчесавшись і зав'язавши міцного хвоста, почула дзвінок у двері. На порозі з'явився господар драконів. Сіре пальто змінив на так само сіру футболку. Темно-сині шорти на чорні кросівки. Взагалі складалося враження, що хлопець справді максимально намагався не виділятись. Однак з яскраво рудим волоссям, яке взимку хоч можна було сховати під шапкою, і котре тепер, здавалося, іноді саме ворушилося, коли й натяку на вітер не могло бути – не мов багатя чи чарівні змії жарктиці, та очима смарагдового кольору, за котрі його ледь не кожен підозрював у носінні лінз. Залишатися непоміченим було вкрай складно. Юнак ніби не чув постійних поліних прохань не дарувати їй нічого при кожній зустрічі, виправдовуючись у дусі. «Я ж не машину тобі підігнав, а маленький кактусик». Цього разу дівчина з полегшенням зітхнула, побачивши свого хлопця з порожніми руками. Їй лише здалося, що з правої кишені його шортів ледь визернуло щось схоже на пурпурову коробочку, і вже встигла подумати, що то може виявитися або міні-книжечка, або якась цукерка. І вже й зраділа, перечуваючи, що він, можливо, випустив новий формат книжки, якою планує невдовзі похизуватися. Пара сплелася у ніжних обіймах, що переросли в трентливі поцілунки. Артур дуже любив цілувати, ледь торкаючись в уст. Не вловимо, не наче політ якоїсь настільки казкової істоти, що важко навіть запам'ятати її назву, не те, що вимовити. Та досить скоро більш земна пристрасність Поліни повертала цього рудого писаку до реального світу, в якому з нею він також навчився бути щасливим. І не в сенсі почуватися приємно втомленим після важкого робочого дня, нарешті діставшись м'якого ліжка. Артур з твої двадцять перестав бути іграшкою в руках жінок і став чоловіком, якого гаряче, віддано та ніжно прагне його кохана, і з якою разом, хоч і не в дитячий конструктор, та певним чином можна доволі непогано погратися. Зустрів нашого хмельницького казанову, що саме виходив від тебе!» – вдаючи ревнощі, мовив Артур. Флейтистка Миттю спробувала звільнитися з його міцних обіймів, щоб дістатися ручки та зошита, де вже звикла писати все, що могла б сказати, якби вже говорила, але він її не відпустив, засміявшись. «Та я жартую! Я довіряю твоїм друзям, і немає жодних підстав їх у чомусь підозрювати!» Занепокоєння у мене викликало, хіба б, що якби Олежик з Валиком запросили тебе купатися з ними голяка у закритому відсторонніх басейні. Простачка беззвучно зареготала. «Якби...» – сумно почав Артур. «Якби я міг зробити щось, щоб нарешті почути твій голос, твій сміх. Олег показував мені відео на телефоні, де ви казитесь та «Але що лише записи з минулого? Мене більш цікавить теперішнє, наше теперішнє, а згодом і майбутнє». Поліна не знала, що йому відповісти, та й писати не було часу. Вона поставила на стіл велику тарілку, яка швидко спорожніла, адже борщ у неї завжди був смачний. Готуючи будь-що за рецептами Ніни, можна перетворитися в очах свого обранця – з непомітної мишки на справжню царівну. «А періг твій, моя флейтисточко, то моє натхнення!» Потираючи пузо і допиваючи другу чашку чаю, вирік Карлсен. «Ту маленьку книжечку, що у тебе в кишені, ти присвятив саме йому?» Нетерпляче поцікавилася дівчина, збираючись мити посуд. Хлопець враз розгублено зашарівся. «То не книжечка!» Схвильовано видихнув Артур, похабцем кинувшись їй допомагати. «Та давай я сам помию. Ти краще присядь. Я тобі розкажу. Я люблю мити посуд. Можна навіть сказати, це моє хобі. Ти ж знаєш». У Поліни промайнула думка, що, можливо, кардинальний індикатор господаря драконів Мортен Гаркет. «Адже Карлсен теж захоплюється творчістю АХА». Соліст цього гурту, якщо вірити його словам, так само радісно ставиться до полоскання тарілок. «Ого! У вас знову вимкнули гарячу!» – присвиснув Артур. «Тим більше не митимеш, бо холодна вода з першим хеканням тепла – гарна нагода занедужити. А у нас бойлер сам купив». Юнак ніколи не любив хвалитися, проте нерідко наголошував на речах, які мали для нього значення – він любив повторювати, що будь-чиє життя може раптово скінчитися, а усвідомлення того, що від тебе десь лишилася користь – надзвичайно приємна річ. «Полю!» – намилюючи тарілку, почав Карлсен так, наче хотів якомога швидше ти все вимовити. «Я хотів повідомити тобі, що почав наймати квартиру. Було б непогано, якби ми почали жити разом, якщо ти, звісно, не проти». Хвилюватися нема чого, грошей вистачить, я все розпланував. Ти ж пам'ятаєш, я з підліткового віку працюю, тож тямлю де і скільки взяти, як витрачати. А ти нафарбувалася, ніби знала, що сьогодні буде особливий день. Скінчивши, він оперативненько витер руки обрушник і витяг з кишені ту саму книжечку. Кохана я не хочу уподібнюватися до своїх батьків і ніяк не зважуватися довгими роками на речі, котрі мають важливе значення і які доводять не лише ніжність, а й готовність бути відповідальними одне перед одним. Тож, чи згодна ти вийти за мене заміж? Ти ж знаєш, справжнє кохання неймовірно окриляє, тож якщо ти скажеш так то автоматично перетвориш мене з простого писаки в найвідомішого на світі письменника, щось подібне любить казати наш валик. Обдумай всі переваги, адже навіть у випадку розлучення тобі дістанеться чимало. Дівчина була шокована, але артурова манера побільше ляпати, коли він хвилювався, змусила її спочатку кинутися до зошита. «Мені дістанеться запліснявілий сир? Сподіваюсь, не в кредит взятий!» «Що ж, бідняком зустріла з волуцюгою і прощатимусь!» – кіпкуючи написала простачка. Блакитний сир із пліснявою!» – резонно поправив хлопець. «Тож ти згодна?» У зошиті нашкрябала «Я маю трохи подумати», а з вуст зірвалося все ще беззвучне, але так, і чи то справді, чи то почулося, папуга Тарасик голосно присвиснув.